початкуючого митця. Мовчав телефон, мовчав дзвінок у комунальній квартирі, там було шість дзвінків і під кожним написане хімічним олівцем прізвище. В те коло сміливо ступала тільки Марійка, першокурсниця. Вона мені вірила безмежно, вона й рятувала мене від самого себе. Рятуватися від самого себе найважче, бо нема як і чим скоротити відстань і зброя та дволеза. Та ще вступав у те коло Максим Гак. Він ніби трохи мене поважав і трохи зневажав. Згодом товариші по редакції і інші бунтівливі митці змінили ставлення до мене. Либонь тут сказав своє тихо, але впевнене слово Іван. А основне Марійка, вона мене врятувала. Вона не витягувала з моєї душі слізливих слів, вона просто вірила в мене. І все. Тоді ж убовтався в богемне кодло, яке терлувало по кав'ярнях, жлуктело все від кон'яку Наполеон до бурякового самогону, принесеного під полою піжонського піджака. І тревенело, теревенило до побіління язика про Аполінера, Кавку, Джойса, дріду, Пікасо, іронізувало над усім своїм і впісювалося від іноземного, вибльовувало найграндіозніші плани. Як підгорне під себе світ, створивши все нове, нове нове філософію, малярство, літературу, музику, геть все нове, а яке те нове не мали ні найменшого уявлення. Марійка непомітно, ненастирливо витягала мене з того кодла на світ, де сонце, дерева, діти, трамвай, робітні люди, де важкий хліб і легкий сон. Я думав, що вона витягає мене тільки з кодла, а не від самого себе, від розчарування. Так маленька мурашка тягне великого прибитого жука. Сама обмежувалася скромними замальовками, ілюстраційками до книжечок-початківців, а як не стало тих замовлень, пішла на роботу в школу. Одначе згодом, не полишаючи роботи в школі, влаштувалася в редакцію, при Лаврі, яка випускала довідники, листівки та трохи релігійної літератури. На поди у мені виросла туди міцно, оформляла буклети, календарі, куценькі скорочені Євангелії для дітей. В неї особливо гарно виходили ангели і чудесно, прекрасно маленькі ангелочки. Всякі мережки, хрестики, віночки, вони були прості, наївні і безконечно милі. Чи від тих книжечок, чи сама по собі спала їй на душу елегійна молитовність з вірою в твориму Богом красу. І полюбила вона заповідник – Лавру. Називала її «Моя Лавра». А коли туди перейшов на роботу я – наша. Прогулювалася каштановими алеями, задивлялася на церковні бані, на дзвіницю, на високі стіни і була задивлена кудись далі і схожа на сторожку птаху. Донедавна не могла на чомусь зосередитись, могла виліпити з глини пристойну фігурку, вирізати з корчика попільничку у вигляді чортика, намалювати етюдик. І тут все те відлетіло. Вона знайшла себе в елегійності божественної теми. Точніше, та тема знайшла її і вписала в себе природно і повно. Євангелійні питання були для неї істинні, і вона намагалася вирішувати їх для себе – коли стався всесвітній потоп, чому Богу рятував Ноя? Чим він догодив Богові? І тут же питання космологічні, наукові, переплетені з тими. Хто зрушив полюси землі? Чи поставить їх хтось на місце? Він надовго закрутив пружину землі, а якщо завод вийде, він знову підкрутить. «Для мене музей-заповідник і лавра були дві різні сутності. Ну, так сталося, що музей на церковищі, для неї ж обидві сутності, злилися в одну. Я весь час чогось чекала, скінчила вона, тільки не такого. Я знала, що зі мною щось станеться, але я подумав, що вже нічого не чекаю, ніякого чуда і ніякого лиха. І це добре. Якщо не чекаєш, то його й не буде». Я знав, почував, що зі мною нічого не станеться, мені призначено жити довго, колотити світом. Небезпеки, смерть, вони існують, але не про мене. Мені здавалося, що оця певність, оця аура, захистять її.